جنا ور بسے رو یاما کی سورت کی حالت دا قیامت بیان شو نو دے سورت کی حسرت او افسوس دار چازی کرکی چھے قیامت تے تیارے نہیں کڑے یاما کی سورت افتتاو و بحکمت دنزور در قرآن چھے قرآن سل اللہ را لے گلے प्रदेशुरा ते पिता गई बसादा कद्द कुरानी करीम देव जीना वरपसे रऊ ता दावळे सुरत दा सुरत ताते मदद सुर इब्राहिम सुरतुल हेजर हा उ हालत المجرمينो जिक्र कई तौहीद वे जिक्र दा اقوامि साबिका व सरा हा सुरे सुरतुल हेजर द्रीसी वे او ولسه تر بیل سم آیات بوریدا او په دې کې بهشاره دا اقوام سابقوتا مخلي کوونه چې ګمبیر شي دي داږي ذکر کوي او دې امت لیر اور کوي چې نافرمانی موګړه انجامم دای کوونه دی دریمای سا دره عدد 50 پورې او پای کی دنای له اپلیه بیسکای په اسباد دتو وی دریمای سا دراخرې صورت پورې او پای کی تخویب په داقوام مولا کو درایې صورت استاتیم ما دماکی صورت د پاره ما کې دوه فرقې بیان شي نو سورته دې څرګندې انجام ذکر کړي او سورته زوات الراو نه راول کی ترغیب د قران بیا د اس په شروع کی په او بیا سرګشې شیطان او د انجام اس بعد قیامت او هغه آدم بیا له سلام چې دا دی مساله انجام لیکر کوي الف لام کتاب ننزلنا کته غا یا دونکې دا به قرآن مبین لازم شان کتاب آیا د کتاب دیو قرآن واضحا ربما يعذ الذين كفروا لو كانوا مسلمين نزيدي خو هغه غنیا دسان دي کوبر کړه ګا شیشي مسلمانان زر يا كلوا يتمدوا براديلرا چې خو راګي وي يتمدوا او خپل ګړي د نړۍ لاره همدینو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکایس من دان نفسو عامل لما بعد او کیار انسان اکلمن انسان غدی فلزانو بیجندو جزال لا سلا پیدا کړي مقصد پیداج زماسره او قران ذکر کړي وی وما خلق الجن والإنساء اللعلي عبدون هل الله پدا کرده وعمل لما بعد الموت دمر نرسو زندگية پاره عملو خوب او کما قلب بوقوف انسان هغة ده من اتباع نفسو وثمن على الله آغسوك کله زانې د خپل خواشته به دار وګرځول او بالا زان سپاری زمړې الله غورو راینده غنابه کوي الله غورو راینده دا رنګ حدیث ګرازي نبی له سلام فرمای لماوزو سو دین فل جنتی خير من الدنيا وما فيها د یوچا بجای بجنت کې د دنیا مافیانه به دی هغه ویلې مول امل غافل کړو دي مړوي که خیری ها چې بیا باجو کې او بس بیا با دجمر خدمت کې او بل کار بد نه نه دا نه دا تېکټ شاهر کړي چې ته بوډا او یو تر باز کې او توا دمر جوان دي ویلې مول امل دیو جن یو شاعر وایي غافل تجھے گڑیا لیے دیتا غافل تجھے گڑیا لیے دیتا ایم و نا دی تو کچھ نکر سکا اومر فضول دی و غافلہ گڑای دل آواز دا تا ایم گڑای دا او د دی دا استن دا ستاوی کی او تاکا تاکا تاکا تاکا تبنیل اکسو دا تا لعواز در کئی تا ایسو نکل عمر دیاسی تبا بر باد کرد اگر سوچ بھی مانے تا پا اکمل جون کی قرآن وانو ریدو قرآن دی از دا نکڑو دا آخرت دا پار دا تیاریو نکڑا نو تا سوکڑلو گریان لی دیتا اے منا دی او بلوئی رافل تجھے گریان دیتا اے منا دی گردو نی تیرے عمر کی ایک اور گٹا دی تا لبا دنشتا چه ساومر زایه شو لارو ختم شو یو سکند او یو ملت لارو داومر نده ختم شو داوی زمین داومر زیاد شو زیاد نشو ساومر کم شو مرد نیزه شو تا دا مرد پارسته تیاره اوکرو تا دا آخرت دا پارسته تیاره اوکرو قرآن دا اونو اونو زان دا آخرت نخبر نگو ویوله امو فساو بیا لمنى زرد چي نه بوي شي وما ال جنا من قريه الا ولا غذاب مالم نريا لاغري مونغات بيدونا مگر اوي لوي كيتا مالم ما تصديق من امتي نجلا اه یا ایوه الذینو زیل عالی ذکرو اینکا لمجنون اغصریا چرا لگلی شیفت بانی قرآن یتینا تیلی وانی و سیغمبر تیوی تلی وانی نو کنن ماو تاتا پا بیان دا قرآن خلق لی وانی وی خبره ده دا چلی وانی دا قرآن والا تلی وانی وی کپلا لی وانی دا دیوی لاما تا دینا بالملائکه ولین راوی تم له ملائکه چرته درشینو نا باند نزل الملائکه الا الله جواب کوي مونږه نه را نی ګم ملائکه سره یعنی قران يذللوكم يا ذاب و ما كانوا يذمنذرين او نه به دي بزاو کده مولا د ورګې شون کله چې راشي یا خود ایتا محلت نشتا اِنَّا نَعْنُ نَزَلَّ ذِكْرًا وَإِنَّا لَوْ لَحَافِذُنَّ یقیناً مونگا لے گلے دے قرآن لرا را لے گلے دے مونگا قرآن کریم لرا او یقیناً مونگا دے لے را حفاظت کا ان کی مطلب دا چھپا قرآن کی تعریف ترکیامتا پوری سب نشکاو د قران د حفاظت ځموري الله رب العالمین راسته دا د نوو آسماني کتابونو نه راسته دی د تورات د اوغورا په ټول دنیا کې داسې تورات نشته چې د مشرق نه تر مغربا پورې ټول يهوديان باغې باندې راج مשי چا سره به تورات چا سره به دې چا سره بهلوي داري نه زوارو سره وګوره کرسچانو زره وګوره ټول دنیا کې داسې انجیل و پیدا نه کې چې بایګي د مشرق نواله تر مغربه پورې ټول کرسچن بایګي باندې یو ځای شي نشته چا سره یونس انجیل وی چا سره د متاوي چا سره د لوکاو او چا سره د بلوي انا انجیل سالور دی نو چا سره د یوې چا سره د واحد مسلمان دی چې مشرق نواله تر مغربه پورې شمال نواز ترجمه کورے د ټوله دنیا مسلمانان الحمدلله چې کوم قران شروع کی په نناد باندې کی په ټوله دنیا کې د یو کتاب دی د کتاب زمواري الله غسه نه دا او هیڅوک په قران کې تبديل نه شي کولی او که څوک یې کوي الله رب العالمین لا سن کی یا غته با برباد کی دیو جننده قران حفاظت الله په خپل گئی ما او تا ته الله پاک یې ضرورت نشته خو بچارې زما ستاره دې قران خدمت وارسو لدا دا بموند دا الله شکریا ادا کوم چې با داسې اتنه بدور کې الله مال د قران د خدمت توفیق نصیب کو الله یې باز گئی دا هیڅ اوبنه چې د قران تکیننم نه بس قران به خراب شي د قران درسونه او د قران ترجمه خراب شي نه نه لاوي تاسو نه زړه دشا ولا قذر سنا من قبلک بشي اولين او داکي سره مونږ له ګره مخستانه بډه لړم وانو کې وما ياتي من رسول الا كانوا به استاذون او نن راغله دایس پیغمبر مگر وی دی هغه ډوګي کوونکی کذا ال <قضالك> جنسلو غو فی قلوب المجرمین دېو زمیر مختلف مرجینی یو معنا دارنګي چلونګا دین کارلرا پرځړو نو د مجرمانو کې پرېچ خذړې اخی بګونا یا دې معنا کذا ال جنسلو غو فی قلوب المجرمین دارنګي چلونګا دیسې زالرا ډېټو ګلرا پرځړو نو د مجرمانو کې یا یادره ممانا چلو منگره قرآن نا بذلون مجرمانو کی خو نمانی لائی منون بید ایمان نروڑی بدیبانی وقد غلص نتو لولین او تاگی سره تیر شو دے ترکی دا پخوانو ولو فتانا ریم بابا من سماعی بدلو فی آرجون کچر منگا کو لاکو بدیبانی دروازی دا برنا دې به او ګړې به ایږي خدونږي لقالو انما سکرت بسارنا دې ګوي یقینا دا نکړې شې د ستارګې زمونږه بلکې یو مونږه ګون جادوګرې شې الله وي کله مشرکان او کافرل د برنه د اسمان دروازې کولا کم بیا مو یې چیرې په مونږه نه جادو شوهره وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ سَلَايِلِقْلِيَه بېزباد ته وي دا کی سراج رسولمږه په اسمان کې په اړهونه او که سکرې مو د پاره وکړتونه و حافظنا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ عبادت کوم د دې دار شیطان نتلی شي نا الا فاد باو شعب مبین نور بسیجی شغل اخکارا والعرده مددنا زمکا غروه دا منگ دینا را والغینا او غردولی دا منگ پایگی رواسیه غرونا وادمتنا بیا من کل شعب موضون اللہوی دا غرونا میں میخونا گردولی پا دیسمکا بانی دینا پارا چی بیلنس برا بروی رزګا کچری دامي خو نو نه دا خو نه اندز مکه به اخو زیدا او مثال دا دی نو یو ډرایورې کله چې ګاډي چلی نو ا په یو هوا یو ټایر کې هوا کم ای او نور کې برابر ای نو کم کیږي هوا کم ای له داګې طرفه ګاډي خو زیي دو دیور چه راک پوشی ویگوری یه روی گاڑی گاڑی کی وابلینگ ده گاڑی وابلینگ کئی دا زکا چه داغی بیلنس برابر نی اللہوی دا دی وابلینگ ختمولو دا ما دا بیلنس برابر کو او غرونمی میخونو واز پز مکا بانده وام بدنا فی آمن کل شیم موزون او زرغن کری مونگ پده گی دار یوشی برابر پتول بانده و جعلنا لكم في امعاشات رزق لیمغا تاسو دره بدیز مکه کی سبب د گزاران و من لسم له برزقینا صد چینه تاسو هر رز کور کون کی عیسی السلام ته یو کول منسوب به چاوی ای جالور زکم زګا چیرې انسان زړه د خزاني سره وی مطلب دا چې الله نو واره چې الله یې دل درګي ساره وخت یې را پاسه چربنګ پټیمږي بیسمنل را پاسه کا د منځوکا اخیری اسمان د لار بل عالمین روزانه را کوزيږي د خپل شان مناسب او आज کې حدیث ته حلم مستغفرین فاغ بر الله سوک بخنا غفتون کشتا چیزاو اللہ بخناو کما سوک ریزا غفتون کشتا چیزاو اللہ رزا گور کما اوالا کرد اللہ نا یا روئی برکت نیشتا نو برکت بسر آشی چی اللہ نا غواری نا اللہ نا اوالا چی اللہ دل برکتو نا نازل کی دارنگی پیران پیر جلانی عبدالقادر رحمتالالی وی و اغله اباب الخلق الیکہ د مخلوق دروازه ځاله بندې کا مطلب ده چې دا, دا الله نه واره مخلوق نه مغه او دیو جنہ ابي د که وای کدی د مخلوق د دره پرېخوا بادشاہی د مبارک شکه گدای د مخلوق د در نه ته ما پرېدا الله نه ته مشورو کا پرېدا ما خلک خپل کار کوي ذبہت بیانون غسوک خبرکی او خوشحالي زګزې چانه تمنکو ومن لس له برازقین و من سین الل عندنا خزائن او نسته یو شی مګر مون سره خدانی دایدی اصل دایدی ومان نزلہ الا بقدر معلوم او مونږه نرالی غدیر مگر په اندازې معلومه سره ورسل ریا او را لے گی منگا را لے گی منگا او ریا بادونا لو آقے آو با چونگی پو زوگی لو آقے آو با چونگی ریا دا اصل کی موزاکر دے او او او دا بادونا صحاب چلے و ریا دا موانس دی کلا چه موزاکر و موانس خلده و سده دواره یوزای شی نو داگه پیدا شی نو دار انگی ریاه او آگانه دا مذاکر دی او صحاب او ریز موننس دا نو کلا چه او ریزه او آگانه دواره یوزای شی نو داگه نساستی پیدا شی او داگه نبیان بارانی نوری گی او لکه آره بوی لقاده ناکا بلار بشوکا کله جایګم بو اچول شي ا ده انت وملاوی وارسل الرياح لواقعه اور الیګم گاباذ نو با چونګوریا ذکی فانزلنا من السماء ما نورا له دبرن وب واس تعینا غمونم گسکاوی درب تاسو و ما انتم له بخازنین نت از دینر جمع کونکی وَإِنَّا لَنُحْيِي الْمَوْتَىٰ يَقِينًا مَن قَال <سؤال> جوندې ګول همړه کول ګومګي واريسان د عالم ولغال لن المستخدمين <سؤال> منكم تا کې سرابې جن د لمګه مخېځن او تا کې سرابې جن موږ رسو وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْشَّرِيْعَةُ يَقِينًا داس تاج مو ولقد خلقنا الانسان اسى غديزا عندنا فدي ركوكي سركشي الشيطان او مبدل انسان ذکر گئی تا کی سرا پیدا کرے منگا اصل دے انسان আদম علیہ الصلوۃ والسلام من الصالحین دا ہوچے گا ورنا صوال ای خاور توئی چاگا کڑن کئی لکہ کولال کنے جی یو تنور جوڑئی یا عام لوکي جوړي د خاورې اول هغه هچي نور دا او به ناسه وټانل شي چې کله هغه ټانګو کی کله موکي د دای نه پاسي جوړي الله انسان می دغه وچه خار نه چا کړنګې دلی و دا غنه می پیدا کړوي حما هغه خارې دا وي چاغه تور شي او مسنون د سنن یا سنن اچ کلو به باندې شي نو مانه دار چی خمبیره شی او زکا کل چی خوره او کلنگی یا خمبیره شی نو داره نبیاسه جوڑ شی دارنگی اللار بلالمینو د انسان خطا د انسان خوره د مختلف و داره دا نو نرواز دا است بعدی خوره طوره انسانان هم طور پیدا شد بعدی خوره سپینه انسانان سپین پیدا شد بعدی خورا غنمرنگ و زیر و انسانان این دقشان پیدا شد دارنگی، بعدی خورا اغا نرم انسانان این پسته مسته او بعدی خاور اغا کلکی سخت ای انسانان داغی هم کلکی مختلف بست سند جی خورا ای اگشان انسانانی ولقد خلقنن انسانا من سلسال ان تاقیس رمو پیدا کړې اصل انسان دو چې خاورې ریق گل شیخ مرشوینا والجان نخلق ناو من قبلو او انسان موږ پی ریب منگا پیدا کردی مقید دینا دور گرمنا ویز قال رب گلی الملائکتی کلچوی رفستا ملائکتا انی خالق مشرن یقینا زی ما پیدا کرونگی او انسانا ملس والسال من حمام مصنون دهو چه خاری زگل شیخ خمیر شوینات فیضا سوی دونو کلچ برابر کم دلرا ونفاق توفی من روی او پکوام بایی که دو کم زمانا فاقهو لهو ساجنی نو پرو دیدی لسجده که انکی فسجده الملائک تو کلو مجمعون دو سجده که ملائکو طولو په اوز البانی اللہ ابلیس مگر شیطان نکڑا اعبائن <سؤال> کاریو گوائی اکونا ماہ ساجدین چی شید سجدی کونکونا قالا یا ابلیسو مالک اللہ تکونا ماہ ساجدین ویوالتا اللہ ابلیسا صدیتا لرا چی نشید سجدی کونکونا قالا لم اکن لیا جدل بشارین خلق دو دویزن ایمان چی سجدو کماغ انسان دا چیتا پیدا کرده من صلصال ان دو چی خورنا من حمایم مسنون د دکل شیخ امیر شوینا نو کلی چې د الله دا عبادت نه انکارو کو دا اللہ رب العالمین دا حکم نه انکارو کو اللہ رب العالمین زلیل و رسوا کو اللہ تا گو سشن اللہ وی قال فخرج من اللہ تے اوزا من آدد جنتنا فینک رجیم یقینا تے رتلے شوی وإنله ننت لا يو مندين او قين پ لا نه تر بلي پريقال ربي فانزني لاو يوباسونه درهزما ملت را کماله تر دباره پورټ کېدو قال بين نهەکە منن منظرين نه الله ورتهو قيلا طب د مولت اله يوم الوعد المعلوم ترود اخ معلومی پوری یا سر قیامت د پوری میتالہ ژوندر کو قال ربی بما وعدنی لو زیننا لهم فی الاند دوی دو دو هر بزما سبب دای چې زما ژوندې رانو پریشان کو خامره خساکوم بدی لره بزمګه کیا عمل بد عمل بزمګه کې بد عمل هر عمل چې دا قران او سنت خلاف وي عمل نه ولا و زه وې نو مجبای نه گمراه کوم دي له غوند الله عبادته من من مخلصین بغیر ثابت دیغان دا نه چورشي خالص قال هذا صراط علی مستقيم او الله پاک دغلار دا بما باندې نه ربرا زما بندگان اشتتا در بدیبانی سزورا ایلا منی تباک منالغاوین مگر آن اصول جستان تابدار ویل سرکشونا زما خاص بندگان تا نشه گمراکولی ها چې چکم ستا ملگری وی بس چیگ دا اگر بانجامم ستا بشانی و این جانم آلمویدو مجمعین او یکینا جانم زائد دینگی وادر دی دغندو لا سبت ابواب دارېد پار دی سبا دو ابواګ زما په بنګار باندې ستا هیڅ سمزور نشته یا دیس ګرادي مرزینامه چې په کملارط لو شیطان مداري لمنده واله تختې دوه واله نه اله بنه شورا دې اله سبا دو ابواګ دې لدی و کیسه دروازي یا کومرات سبقا لگا سورې نساه دې تر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار او یا مرادینا او دروازی دی چې المنافق د پاره جدا دروازه د کافرو پاره جدا د مشرک د پاره جدا هر چا د ځان د دروازی دی لیکول له باب مینم جزء ماصوما داریو دروازی نه دینبئی حساب مقررا ان المددینا فی جنات و مخی ده مجرمین و آلت زکر کو اوز ده متقیان و آلت زکر کئی اِنَّذِ مُتَّقِينَا فِي جَنَّةِ مُعَيُونَ یقیناً متقیان بای پا جنتونو چینو کے دن شاید دینا پا سلامتیاں پامن وَنَزَانَا مَا فِي صُدُورِ اِمْ مِنْ غِلِنَا لَرِ بَقُو مُنگا آرَسَا چِبَزْلُونَو دَدَئِ كِدِ دَكُوْتْ گِرَئِنَا اخوان نن له بشي علا سرور متقابلين فق ټول باندې مخامخ یو بلتا سره دی لري دلاوې وای وای هدا زمزږ زموږه لري دلاو یو چې په دنیا کې اګل چې زمون میاس کې خبره راغله و په اخرت کې به مونږ غره نه نو یو لا يمصوم بیا نه سګنه ورسيږي د والے و ما من بنا بمخرجين او نبوي دایین او تم کی نبی بادی ان الغفور الرحیم الله وی خبر ورکه پیغمبر زما بندگانو لا یقینن زما بخوند مهربان وا قربان الله اعلان گئی زما بندگانو هو یا ز serde bore je ha dazm ke asman bore bunaunare da sidar tul bore bunaunada dakare da ope ikhlas ra toba ba sa allah bani da tul bunauna maaf ki wa na azabi wa la zabul ali ma o kasari na shukri de ugla nu gora ya sada yaqinan والنبي اومندے ابراہیم الا ابراہیم ابراہیم علی سلام ذکر کوي ٹھیک ماکه جنتیانو ذکر کو اوس یو نمنداره ابراہیم علی صلوات و سلام په شکل کې والنبي اومندے ابراہیم خبرو جذیل را دوا کې ابراہیم علی سلام ذمل منونا یذخلو علی بقالو سلاما قال سيدنا فيلذ البدواني نور ديفي السلام عليكم سوره کی ما تفصیل کر رہے ہو السلام عليكم ابراہیم علیہ السلام و علیہ السلام قال سلام قوم منكرون بیا التے ویلو واجسمنم خفا پټه کا بذر کیرا ها نو بیا وته این نام منجو مجلوندر دتوي یقیناً موږ یو تاسو نه یری دمکی قالو لا توجل ایو مے رگا انان بشر گویو لا مینانیما یقیناً موږ ازره درکو تاسو ربال کو یبانی قال بشر دمونی الا مسنیل کبار د تاسو مال زیر را کوی پدی چر مات بډاله ف بمد بشرن نس زیر را کوی قالو بشر ناک بلاک دیوی منگزیر اگرکو تعلی رب حکم دا فلا تکم من القاندین مکی کا دنا امیدی کونگونا قالا ومن یقرکو می رامد ربی دیوی صوب بنا امیدیو کی در آمد رب دیدنا ایلا دعا اللون مگر کمران قالا فما المرسلون ویورتا سر تا تاسوی لے گلیشو تاسو سر در فَالُو اِنَّا اُرْسِنَّا اِلَىٰ قَوْمِ مُجْنِمِينَ دا اوی یقیناً مگا لے گلشی و قوم مجرمانو تا اِلَّا آلَلُوتَ مَگر آلَلُوتَ علیہ السلام اَغَبَ بَجْتَو اِنَّا لَمُنَجُّو مَجْمَعِنَ یقیناً مُنبا خلاسو دے لاغنها پا رے کہ ہم یو خضا مشرکانو مر گرے دا اَغَبَ بَجْتَو دا پیغ اوچه مشرق دا اغا نشی بچ که ده ایلم را ترو مگر خدا دا اندازه کرده ممگدی لرا یقینا داوید پادشو نباز آب کی فلم ما جانلو دنی المرسلین مرسلون کل چرال الاندلو دنی سلام دا لے گلے یعنی اغا فرشتی رالی قال انهم قول منكرون وردي يقين ان تاس يقوم اشناء تسجد بخلق راغليه مخك منې لې دري قالوا بل جينا كما جانو بيم درن देवा درو بل ګمراغليو تا تا را وليو تا کوي وا تینا ک او يقين ان مغراغليو طالبات موږ باز ربیع لکه مقدم من الليل نبوذا باز ثاباني ب سيسي رشبي كه وتبيات بارهم او تا بيداريو کا ور پسيشا رو سره ديبسي سوال داري <سؤال> چې امیر خو مخ کې رواني د توي روز سره پسې نه ولي <سؤال> داسه کا چې دلته آزاد دروستو طرف نه وو اشاره دی دا چې د کوم مشر او د سختي <سؤال> ذات زن واسي کله ما کناعذاب نو انتبذی کروسته نه نورسته و بیا رواني دا نا چې له کوم مشر باغې ردی بچی به وزن يخ په دباه پارم ناسي هوه طبیعت دا رم ول بسې شروع ته دی بسې ولا يندب من غمودن او نه ګورېست تاسو ومزو یاتن ستو مرون لا سي کنده چې تاسو داو کوم کولې شي وقبینا الى ذلك فسال قوم د دتا د دې کاره ان دا برا ولای مقدور مزبینه چې یقینا جننه دې قوم دا کردې شي بوغ د صباح کې وجال المدینه یستبشر رال الكل والا چې خوشاله خوشاله شو لا قوم والا خبر شل چې هلکان داخلي نور امر دې کړل چې که سالکان داخلي دې دې عادتو قال لنا اولي الضيف فلا تبذلونا نذري سلامه دوه تا زمامن مندي برسوا کوئی مالرا تاميا له سلام نياتي غيرتيانو ايذا تقول من منو خفقيدل ودق لا ولا تحزن وي الناس ويرقد لنا او مغمجن کوئی مالرا قالوا وهم مننا ایا نه مانه کړې مون تعال د مخلوقاتنا عل هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین به ورته درځه زماره څنګهون جي نه کېدی کار کوي کها مخه خپل عمل کوي بذا جي نه کېدی نکاو سره وځي او بیا څه کوي لامرو غاین نو لفی سگر دیم یامهمنا یوم ان دا شاہد دے آغا عمر سائے نبی علیہ السلام یا شاہد دے آغا واہب و امریکہ تارے چچا عمر بخل رے اگزاد شاہد دے گوار رے انہم لفیسک ردی میاں مون یقیناں دے دی با نشیر دے کی ایرانو پریشان مستی فاغدتم اسوائیاتو مشرقین اونیون دے لے چھئے پاورد سواکی فجالنا علیہ سافل او درمونگا برا طرف دا ایلانده وامترنا علیم حجارت منسی جیل او راتوی گرمونگا پدی بار آوگر درمونگ پدی بانی کاری منسی جیل در تی کرونا مخی مویلیو دا زکا چه کم شی پاور بانی پوخشی نو دا اغیز خمزر نجوڑی لکا چالاو چاکو بانی سو گوائی دا اغیز خم بیا دیر وقت نجوڑی گی اردو کی بانی وے دا غدوم رنی ا زگے بانی د ټی عذاب نازل کو او کانی بانی نازل کر شیخ عطار وئی ا خداوندې گیانگا میثار گردش کو مېلو رو روزبر اغه الله جې نه سار بوکه کو مېلو درازې روزبر کو ا ان فی ذلک لایات للمتوثمین یقینا دې گې دینه خې د پاره دې برداستونکو وئن على سبيل المقیم او دادی پا یقینا دای په لا مخه ان بی ذلک آیت یقینا دغه نه خالد پاره د مؤمنانو و ان کان اصحاب قتل ظالمین او یقینا وه جنگایوال ظالمان شویو سلام دو قومونه مثلا بیان کړي دا یو اصحاب مدینتا دا دا د قوم نو زکه چې د کلر قوم صاحب ما ديان زګر کوي د سره خاوه وای رور دې زکه چې د دې د قوم نو او دې ما صاحبو لکا هغه ځنګي والا زنګل والا اې دې مسله بیان کړل د قوم نه نو فان دا غمنا منو موږ بدلوس دینا وانه ما له به ما من مبين یقین اند د بر او بشار یان مبین امام مبين څوک لا لار باندې پروت یو ورته څنګه ځوا اصحاب الهجر المرسلین تر کی سرا درو جنتیه غنیوالو د نهګري شو پیغمبرانو قومي سالي ګور مرسلین وي د ټولو پیغمبرانو دا د یو پیغمبر انکار داسې د ټولو پیغمبرانو انکار کوي وا تینا او ونه دمګ فنا مور نه دا نه مخړون کې و نههتونونه من جبالې بوت اودو چې ترشرې د خونونه کورونه م پ منبانې فقط مو مبولدي چري پور د س کې فماغنا نوما نفع ذو نجدیل را چې دی او کوم کی اړه الله یې استفاده نکړه وما خلغه سماوات دیور نردا او ندی پیدا غړی مونږه سماوی نومکه او میندې دواړه کې الا بلاق مغاز باڑا ز کار کول دا کو وین سعد لا دیتن یقینا قیامت راځون کې فاس واسف حال جمیل مغوار او مخیستا یو ځای کې ها پولیس والا راغلی وو ها دغه مدرسې طلبه کرامي ویل نو یو طالب داغنه تبوڅوگو اوته وي تاسو نن دې هغه دی فاسفایس خپل جمین ها بیا وته وي شنو دې هی فاسفایس خپل جمین زمړوي سره فسق پري شروع کړي فاسفایس خپل جمین این رب کا وال خالق یقینا رب ستادی پیدا کوونکی ابویا ولقاتینا جسب من المسانی تا کی سره مونږه درکړی تعال را او آیاتونه بار بار مخرشوي والقران العظیم ما قران عظمتو اعلی ذین المراد سری باوی مفسرین ذکر کوي چې دین مراد هغه او دي دسوره چا بار بار بیان کی او بیا سوال ل چې ول قران العظیم دغه څه مطلب زکه فاتحه هم قران نه کنا در جواب یاهو دیتا کبیله دات فل عمل الخاص نوې ټول قران عصف کړه ده په خاص سوره فاتحه باندې یا فاتحه مخکې ذکر ګراندو د وجې د اهمیت نه چې دې اهمیات زیاتو او دوین دغه تفسیر داده چه ده سمه من المثانی ده دین المراد دی اغا سلور مزامین ممچه اصول و کی ویلیو اس باعت در توحید اس باعت رسالت صداقت و کتاب او ایمان بالاخرت او در داریس و دلائل اقلی نقلی و وحی نداوه شو سلور در اصول و سداه اسباد رسالت اسباد توحید صداقت الكتاب و ایمان بالآخرت عرض دلائل عقلی نقلیه او وحی والقرآن ها والقران الذي املا تدنا الیکا ما لا تدنا الیکا موده سر جورو تا. کی ساتھ صدا جم پادو گڑے بڑے سر جوڑو تھا میون دینا ولا تزن علی مغم وَأَبِجْنَا لِلْمُؤْمِنِينَ قُلَا كَوَزِرَ لِلْمُؤْمِنَانِ وَقُلْ إِنِّي أَنذِرُ الْمُبِينُ وَيَا يَقِينًا زِمَا يَرَوْنَ بِخْتَارَا كَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُخْتَصِمِينَ سَنَجْمَعُ نَذْرُكَ تَفْسِيمُ غُنْبَانِي دو أهګه سال جاء القرآن ايزين ذکر یا کوم را ده قوم صالح دی چې دوی وو واره تقسیم کړو ځان ل خپل او دوی خې د پاره خپل نو الذین جال القران عايزين د بیا ځان نه کلام دی یا مفتسین مراده الله خلق دي چې دا هڅه مو وسم کې به لار تقسیم کړو یو بدیل ار کناس او بل بدیل کناس او بل بدیل د 12 څه کم خلک به আজি لراتل مکیلا لدای به د وېچ دي ما کوي او سړې پیدا شي محمد بن او دا خبره و نه ملې لارې تفسیر کړې الذین جعلوا القران عظیم ذا د دې تفسیر دې فور بغالنا سلنا ومجما قسم نه بر صاحباني یاقینا موږ سوال کوم د دینات عجما این دونکو نا اما ګانیا منون په بار دا اسکه چینی عمل کو لارا الله سوال بکوم تکوف وکوم اور دکی امس فذاب بما دومر مصفا صفا بیان جواب اسه چتا لوګن ګول شيپاره وارزانل مشرکین مخوانو د مشرکانونا د مشرکان پروا مکوا إِنَّا جَعَلْنَاكَ الْمُسْتَزَادِينَ يَقِينًا مُنْغَا كافِيُّ ستان طرفنا ټوګي كونګو تا الَّذِينَ يَجْلُونَ مَا لَا إِلَهَ إِلَّا نَخَر اګېسان چې دای جوړېدل لا سراج درو نور فصوب عالم ونز دچدي بما يقول باسبان جي دويي ايلار ات فسبه بيان در ربك نباقي بيان ابستاني درستاباني واكم من الساجدين او شر سجدي كون كون الله تا واذكر ربك تا عبادت جو درستا تر دي چرا شيطان المارغ اليقين المار سوره مداثر که برایش این وصل وقتم که مطلب ده چه پیغمبر ده اللاوی چه تر مرگ عبادت کوا ده مر بیا عبادتون نشتا دا آنه چه توائی وی قبر که منزو نکی پیغمبران وی قبر که منزو الانبیا اعیان فی قبریم و سلون ضعیف روایات بلکه موضوعی روایات ده ده کتاب سره مقابل که اللاوی چه تر مرگ عبادت کوا دمر نروسوب بیای عبادتونه نشه او دانه چې دوای سوریا سین له سټو دا سمره رواه چریه او زئیتی او که سې يمشي دا دې مطلب دا دې چې عمل د دې متشکل شه مثال دا څه لکه اوسړې ویډیو ریکار رکی دا را ویډیو بیا پرتاي اsene بیا نه ی او لازم کوی خلوو کوی او خبرې هم کوي دا نه یا عمل دی ته متشکل شه او دانه چې پکا ور کی منزله کوي او خبر کی عبادتونه کوي نه حديث ګرازي نبی عليه صلوات و سلام آآ وی ا ا اذا ما تبلوه د ما ان خداملو کله چې انسان مرشي نو دا عمل ختم شي بس بیا عمل نشته مرند نه پیغمبر عمل کوي اولیاء کرام نه شهیدان او نورو حت آیات یا کلی یقین شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ یو ځنه د شپې عبادت کولو دا برن یو تخراي دور دوځه یاشو او د هغه نه आवाज و شو وې عبد القادر نور عبادتونو مګه الله رب العالمین دی غاری اسمان ته راځي چې جو د چې سوچوګو شه پیغمبر ده خوانلاوی واگو رب ده عطا یاتی اقلی یاتی در مرگ دلله عبادت کوا زر پیغمبر نه لوی شم زر و دوی ها و دوی چی ته ما گمراه کول داو دوی ته چی ډېر می گمراه دی او اته نن په خپل ایلم باندې نو ایلم باندې بچي دا بیا پوهېشو بیا ته وای چی نا خپل ایلم باندې نا د الله رب العالمین په امداد باندې نه بچو دا الله زموږ رحم داتو ایلم باندې نه بچکیږو دا الله په فضل سره بچو مو او دا شیطانو د دې لپاره چې گمراهی یا فرست علیم یا غل ګمرا شي صحیح پیر جی غانشي ګمرا کوله سورۃ د ما او سورۃ ابراہیم او سورات کې دلایریه په اسباد توحید او دارنګي تهفیف او پذیګر دوما می سابقات او آخر کې تسلیو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا تفریح